Karebu katika Mwendelezo wa Somalia Bay of Pigs, Mwandishi ni kumbwa dimbuana liamtu mi mi na itwa, ananihasaidi ga. Kennedy aliofya kuwa kama Marekani itengeliya mapigano hiyo kwakiwangu hizo, kuri kwa na wazekano wa urusi na yokuingilia vita hiyo kusaidia upando wa Cuba, kudoka na namfutana mkuu bolio kuempo baina yao. Kennedy aliofi ya kuwa ingiweza kuchochia vita nyingine kata ya Marekani na Urusi. Vita ambayo ingiigarimu pandezote mbili na dunia zima kwa ujumla. Na pengine hata kusababisha vita kuya tatu wa dunia. Kwa hiyo Kennedy savari hii akakataa akatakata kuhithinisha mashambulio ya Anga kwa kutumia jeshi na Marekani. Joint Chiefs of Staffs wakaja na pendekezo kuamba. Litengenuze shambulio la uongo kwenye poni ya marekani inakisha kutupala wama kwa Kyuba. Hili kuwalalisha mashambulize anga nchini Kyuba. Lakini bado pia Kennedy alishikilia msimumu wake kwa mba, haweze kuhithinishe shambulio lorote la anga kufanyo na jeshi la marekani. Hapa ndipo ambapo siya yei iliumbuka. Mgagati wao tangu awali ulikuwa lazima mashambulize anga ya fanyike, hili kuweza kushinda mapigano na kufishinda vikosi vya Castro na kisha kumuondoa madarakani. Lakini walimficha kitu hiki uvra isikeneni baada kumuona kuwa singikubali zinisho vamizi huo kama wangimwekawazi kuwa hawawezi kushinda bazivo mashambulizi anga. Hivyo kumficha huko na tegemeo laula kumisha ushi tena kwa mara ya pili ya fanyiki mashambulio ya anga ndiyo likawa limegonga muamba hivyo. Tare ishirini epro mwaka kufungimia tisa tina moya. Sego tatu baadao vamizi wapigenai waliopatia maafunzo na kuwongoza na makomando wa Amerikani, ambao wali vamiyanchini Cuba, ilikuumpyindo Fidel Castro, waliweka sila chini na kusarenza kuwekosevaje shilah Cuba, ilikuwa ni aibu kubwa mbayo, haygiwa yiku tokea kaka historia jeshil Amerikani, mateka walioka matu na kuwekosevaje Fidel Castro. Walihojiwa mubashara kwenye television nchini Cuba, na kutoa siri zote na mnambaveo Marekani ili usika katika ufamizi huo, ambapo Marekani walikuwa natafuta semu ya kuficha nyuso zao kwa aibu. Nchini Cuba taifa zima lilikuwa linashorekea kwa shambra-shambra kushangiria ushindi huo mnono, Fidel Castro ligiuka kwa shuja ampio taifa na kujipatea njima kubwa kima taifa kwa kushinda vita zide jishatari la Marekani. Hivyo, Fidel Castro hakapewa cha uchaji uje shini, cha Fiddy Marshall kwa kuyashinda majesha Marekani. Huko Marekani nako, bado bundi ya likuwa ndiyo kwanza mitua. Kila upande, ulikuona msukumia la wama upande mwingine. CIA ulimuona Vraiz Kennedy kama ndiyo kisababishi cha wawo kushindo kutekileza kufanisi ufamizi na hatimaye kufanikisha kumuondoa madarakani Fidel Castro. CIA walijuta Raisi Esnohoa kutokamilisha mpanguhua wa uvomizi kabla ya kondoka ikulu. Na kwa upando wa Raisi Kennedy aliwaona CIA kama wasaliti kwa kumdanganya na kutompa mkakati kamilita ngu mwanzoni kuamba wasingiliweza kushinda vita ile pasipo mashambulizi anga. CIA wakamona Raisi Kennedy kama kiongozi ambayesi mara na shupavu wa ujasiri Na kwa mwono wawo walihisi kuwa hatoshi kwa rais wa marekani. Kwa upande wake, Kennedy aliwaona CIA kama taasisi liupiwa nguvu kesi kwa mba. Imilewa madaraka na kujiona wakojuu ya kila kitu na kila mtu. Na mojoni mwake liyaminikuwa hilo linatakio kubadilika. Ikumbukwe pia kwa mba, hapa ilikuwa mipita miezi mita tupeke... Tangu CIA wa muwe Patrice Lumumba siku ya tareku minasaba januari, mwaka lifonji mia tisa sitina moja, jimbo ni katanga kule Kongo kinshasa. Kennedy anafamika kuwa hakupendezo na hili tukio lakini, kwa kuwa alitokea kabla haja o raisi, yani siku tatu kabla. Basi alilimezi ya mati lakini bado walibaki na kinyongo. Kwa hiyo kufeli kwa uvamizu wa Bay of Pigs kuliamisha hasirazaki zote li zonazo dhibi ya CIA. Japukuwa katika uma na hata liponge na wanahabari Kennedy, halikubali kubeba lawama zote kwa kuwa, yeye ndiye haliithinishe uvamizi huo. Lakini pembeni, akiwa faraga na wakubwa wenzake, halikuwa anawatupia lawama kubwa CIA kuwa ndio olisobabisha ibu kubwa hii, hiliyo ipata marekani na jeshilake. Baada ya hapa, mwenendo wa Kennedy ukanza kubadilika sana. Mwanzoni, halipuingia madarakani, halikuwa nitegemezi sana kwa kupatio mutasaru wa hali ya usalama wa nchi, yani daily presidential briefing kutoka kwa viombo vya ujasusi hasa CIA. Lakini baada ya tukio la kufili kwa uvamizo wa Cuba, hakutaka tena kupatio briefing na CIA. Badala yake briefing za kizote, sasa halizipokea kutoka kwa oshauri wa usalama wa taifa. やに、ネシノスクリューチャーディ j ァイ u s ズ。 bali ni jasusi mkongwe na mzoefu na waki wangu cha daraja la kwanza kabisa na mwenye heshi mali otukuka. Allen Dulles ndiyo mkurugenzo wa CIA yalitumikia kwa kipindiki refu zaidi katika historia taasisi yompa kaleo hii. Yani tangu mwaka refunjimia tisa msinatatu mpaka mwaka refunjimia tisa sitinamuja. Allen Dulles ndiyo yalisimamia mapinduzi ya waziri mkuu wa Iran ni mwaka refunjimia tisa rubaini Operation Ajax. Alendule sindi e halisimamia mapinduzi raizwa Guatemala miya kifungu ya tisamsini. Alendule sindi e halisimamia programi yandegi zakejeshia ya lokhi di YouTube. Pia uyu ndi e halisimamia Operation Barkuda iliyoratibu kifuacha paji sulo mumba wa Congo diarasi. Alendule sindi kaka wa jondule. waziri wa mambo ya njomarekani wakatu wa utawala wa vraisi duwate sinohoa ambaye ndie amerithiwa na Kennedy miezi mitatu liopita kwa hiyo inahitaji kujitua ufaham kumgusa mtu kama Allen Dulles na kwa Kennedy alijitua ufaham na kumfuta kazi Allen Dulles mtu ambaye anapendwa na kusudiwa na majasusu wa CIA pengine kushinda hata Kennedy mwenyewe Karatasi ya juu ya ripoti rasmi ya CIA, ambayo ndani yake kuna baadhi ya paragrafu zikionisha kuwa. CIA hawakurizishwa na namna mbavyo, Kennedy alifanya maamuzi juu ya kukataa mashambulio ya anga. Wengine, uenda mbali zaidi na kusimakuamba uvamizwa Bay of Pigs. Ndivyo ilichangia kifo cha、ja、Kennedy... Kutoka na nama zirea vita vinye, wenye athari ya vita kwa siyaji, kuipokea kwa mtazamu kwa Johnny F Kennedy kama chance cha Amerika ni kushindwa vita hii, ya po hakuna ushahidi uliowekwa wazi kusuhili sababu ya Cuba kushinda na Amerika kushindwa, uva mizo wa Bay of Pigs, kuna sababu nyingi sana, zina zotolewa juu ya ushindwa wa Cuba. Mosi ni tarifa za kintelijensia kuafikia mapema kupitia vyanzo vya vyandani vya marekani, baadhi aduru huba inisha kuwa. Vyombu vya habari nchini marekani hasa magazeti. Vilikuwa viki reporti juu ya uparesini hiyo ya mafunzo ya siri, jambu lilo sababisha Havana kupata tarifa mapema na kujianda virivyo. Sambamba na kupenyeza mashushushua tifu wa Castro, Ambao walijifanya waasi wakati upande wa pili walitisi serikaliavana na kupelikata rifa zote kwako Castro kupitia masishushwa mtani hii ni kuamba askarihau watifu walipokuwa kambini walitoa tarifa zote zina zundile ya kwa Rayo a Cuba ambao walipokuwa fanya biashara ambao kwa askarihau walipokuwa kienda kupumzika baada mafunzo inadaiwa kuwa kikosi hicho. Kujikanganya kwenye neno maosusi la Kuingilia Kiswani, na kujikuta wakipitia nanga playa giro ni au Bay of Pigs kimekosa. Mgakati wa awali ulikuwa nikuamba, kikosi hiko kuitiananga enola Bay of Pigs upande wa kusimamashiriki. Ia ni kilometa moja nukta sa ba upande wa chini mbao. Gridi referencei ya keni shirini na saba East South, na hamsi na saba North East. Enewa mbalo kulikuwa na miinuku ya miamba mbayo, ingi wapo uraisi wakutuonekana kwa uraisi kwa askari wa Cuba. Kinyume chake, walijikanganya na kutia nanga enewa kusini mbalo, lipo wazi. Hivyo ilikuwa rahisi kushambulio kwa wepesi. Tatu. Na muisho ni kwamba, halimbaya ya hewa na uwazi kimunekana wa enewa Bay of Pigs waliutia nanga, Inadaiwa kwamba ilikuwa rahisi kwa makamanda wa Cuba kuamaliza wavamizi sababu ya neohilo, kuawazi na rahisi zaidi kunyeshabaa kutokia mafichoni. Serekali ya marekani haiku kubaliana na matokeo ya kushindwa vita ile, hivyo rahisi Kennedy ya kataka uchunguzi ufanyike. Ilikuwa ini sababu za marekani kushindwa vita ile. Hivyo haka itaka ofisa utafiti China Maxwell kuendesha uchunguzi, Ili kubaini haswa kwa nini marekani imishinduwa vita hiyo ya uvamizwa Bay of Pigs. Mnamo, tareishuri na mbili April mwaka rafunyumia tisa sitina moja, Raisi John F. Kennedy aliundatume na kumteua Generali Marzwele D. Taylor, pamoja na munashiri ya mkuu Robert F. Kennedy, Ademiro Arane Buke na mkurugenzu wa CIA Allen Dulles. Tume hii ilijulikana kama Marzwele Taylor Commission. Tume hii iliundua ili kutafiti sababu za marekani kushindua vita hile ya Cuba. Baale ya tume hiyo kufanya shuguli zote za kiuchunguzi, Generali Taylor aliwasilisha report ya tumiaki ya uchunguzi kwa Rice Kennedy, mnamo otareku minatatu juni mwakilifunji mea tisa sina moja. Tume hiyo ili elezea sababu za marekani kushindua vita hile ni kwa sababu ya ukosefu wa tarifa za wakika na za mapema kwa Rice. Pia tume hiyo ilieleza kuwa sababu nyingine ni operation hiyo kuendesho kwanjia ya siri kitu ambacho viombo vingine vili shindo kushirikishwa ilikutuwa ushauri wa kitalam. Tume hiyo pia ili ulaumu utawala wa Kennedy kwa kushindo kuhithinisho mashambulizi andege kwa wakati. Pia tume ili ulaumu uongozo wa CIA kwa kutumia andege zisizo faa. Mambu mingine ambayo tume ilieleza ni pamuja na mapungufu ya silaa Marubani ambawa wakua na uzoefo kutosha na eneo la Bay of Pigs na Cuba kwa ujumla. Pia, tume ilieleza solala mashambulizi angani kututakelezo ipasavyo. Utawala wa Kennedy kutufuata mkakatu liowekwa na mtangulizi wake. Ripote ya tume hiyo ilikuwa na kurasa miambidi na moja, hata hivyo bada ripote hiyo kutule wana kue kwa hazarani. Hili kutana na ukusole waji mkubwa. Tumehiyo ilionekana kuona upendeleo liogemia kumshambulia Rais Kennedy, tamuje na manashiriam ku Robert F Kennedy ndugu yake Rais Kennedy, miaka ishirini baada reportihiyo ya maguzi the la Commission, Jack Peffer ambaye alifanya kazi kama moja historia wa sisi yeye iharidi katikati ya miaka kufunji mtaizath manini, alichota Rifa ju American kushindwa mapigano ya Bay of Pigs, gukunukuta Rifa ambayo Raul Castro kaka wa Fidel. Halikuwa metoa kwa muandishu wa habaru wa Meksiko mnamu makarifunyumia tisa sabina tano. Ambayo nasema kuwa, ushindwa vita hile kwa Cuba. Ulitokana na Hofia Rice Kennedy juu ya urusi na uchanga wake juu ya masola nyeti ya nchi. Raul Castro halikiri wazi kuwa. Kama vita hile ingifanya na mtangulizi wake Kennedy, yani Rice Duarte sinehoa. Ingifanya vita hile kuangumu sana. Mnamo Novemba mwa krefuji mtaisi sisi na moja, mkaguzimku wa siyaji Raymond B. Patrick aliendeka reporti ya utafito operationa Cuba. Reporti ambayo ilibaki kwa Siri yani classified. Ya Diari mwa krefuji mtaisi sisi na nane miaka siratana sababu daendipo ilipoeku hazara ni kuwa uma yani classified. Reporti hiyo ya siyaji ilioneshamba boka da ya ripereke amarikani. kushindwa vita hili ambayo ni pamoje na Moss, marekani kushindwa kutathimini kiwalisi hatari na kuwasiliana vya kutosha na viongozi pamoje na kukosekana kwa abari sahiju ya uparishini hiyo mezani kwa Vice Kennedy na pia upatikanaji hafifo maamuzi andani ya CIA inawakuu wengine wa serekali pili kukosekana kwa ushiriki wa kutosha wa viongozi wa serekali ya Kennedy Na askar wa Brigadi Twenty Five Zero Six katika wamishwaji. Tato sia yeye kushindwa kwa ndampango huu vizuri ili kuwa usisha pia upinzani wanda nyakuba. Ambao wangisinia sana kuhujumu serikali ya Castro kipindi yamacho vitaikendelea. Nne sia yeye kushindwa kukuusanya tarifa kofanisi na kuzichambua tarifa hizo zakiyazosi kuhusu vikosi vya jeshi la Cuba. Tano. Ukosefu wa serathabiti au mipango ezaru la kutokandania serikali yeye opereshini hilo, matukio ya Amerikani kushinda vitaile ilipelake amagogorom kubo koviongozwa juu wa siayeyi na serikali. Hasa kuanzia mkurugenzo siayeyi Alan Dules, naibu wa CIA Cabell, na ibumu mkurugenzo siayeyi Charles Campbell, na naibumu mkurugenzo mipango Richard Bezel watu lilazimisho kujuzuluma pemba muakrufu yimyatisa sainambeili. Bahada ya vitaile. Kuhasama baina ya Cuba na Marekani. Uliongezeka na Marekani iliaidi kulipeza kisasi kufuatia ibu liopatikana mwakilifu ni mea tisa sinamoja katika vita hile ya Bay of Pigs. Kufuatia hatuwa hiyo ya kuzorota kwa diplomasia mataifa hayo. Ilipelekea kuongezeka kwa msuguano wa vita baridi. Hasamvutano baina ya Urusi na Marekani. Mivutano hii ilipelekea viongozo wajiu wa nchi hizo kwekia na vitisho. Na Urusi kuyionya marekani kuwacha kuthubutu kuivamia Cuba. Jambo hili ni milielezea huku nyuma. Nilisema marazote marekani ili hofu kuchuchia mguguru otu wa Cuba kwa kufia kuibuka kwa vita benda marekani na urusi. Lakini bada ya marekani kushundo vita hile ya Bay of Pigs. Ilipelekea marekani kujitafakari upia zide usalamawake zide ya Cuba. Na hasa urusi yenyewe ambayo ndio ikuwa kiranja mkua ujamaa duniani. ジェニーニキテンデレアウシコセ、モンデレゾワシモリゼイモンデアジニコンレディンボワナリアムトミミネイトワアナニアスエディガアニアスカティカドニアサウサウウエンギウペンダコスケリザコリココソママナヤケ、コノウザカロンコブワウワトコフォトリアジャボラココウウイシザエディ、コンジアコスケリザコリコココソマアリヒウサバビシアマカムポデメンギタシシ Nahatama sherika yako manabinafsi kutumi yagarama kubo kwenye uandishi au wa wasifo yani profiles, au hatama changuzo kwenye uandishi, lakini nichako seketi shia, upata mrefesho kikidogo sana. Hatata kama posta, au chapisho likionekana kuwa fikia watu wingi. Hi ina sababisha na nini? Ni kwamba babu, wingi huo haomalizi ku soma mandiko. Zaidi sana, wanisha ayaya ya kwanza yani paragraph ya kwanza, au ya pile na kisha. Kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kuni matangazo au makala za sauti na video. Kwanza inokuwa muda wa mtajawako pile ni raisi kuwafikia wateja wengine na kuwa bei raisi zaidi. Lakini tatu utapata matokeo mazuri asa kama sauti na jumbe vinavutiya. Former Entertainment tunayoweza kazi hiyo. Tunadimu inayoweza kukuisha hure. Kuandalia na kini pia kuisimulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timu hio ikisi mama wona Dennis Mpagaze na Ananias Edgar. Tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethubutu wa kufanya kazi nasi na kupata mradi yeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu nuinge nesaidi wa makalaza wa sifo yaniprofile kuwatubinafsi au tasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali, na mengi neyomengi. Laki nipi ya, kutengeneza makala maalumu ya shereza ndoa, send off, na mikutano balimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa huduma kwa watelia, kupresheo da ya kuleo, kupitia www membership formerentertainment com. Au tupigiya kupitia nambaro simu zifuatazo. Sifori sababu hano tato, nane nane. シタタトゥ、サバセフォーリ。アウセフォーリ、シタタノティサ。ティシンナナネ、イシュルナサバ、シティニナネ。フォーマーエンターテイメント。ラフオ a ファシ o ン。